Kniha 3, 85 Vasišta pokračoval. Jednou jsem požádal stvořitele Brahmu, aby mi řekl, jak byl poprvé stvořen vesmír. Dal mi následující odpověď. Brahma pravil. Můj synu, tím, co se tu jako toto vše projevuje, je mysl. Řeknu ti, co se mi stalo na začátku této epochy. S koncem předchozí epochy přišla kosmická noc. Když tato noc pomalu končila, probudil jsem se, vykonal raní modlitby a rozhlédl se s přáním stvořit vesmír. Spatřil jsem nekonečné prázdno, jež nebylo ani temné, ani osvětlené. V mysli se mi zrodil záměr tvořit, načiž jsem v srdci pocítil jemné představy. Svou myslí jsem v mysli spatřil deset zdánlivě nezávislých vesmírů i s jejich stvořiteli. Ve vesmírech bylo mnoho rozmanitých bytostí, dále hory, řeky a oceány, vítr a slunce, nebeské bytosti, podsvětí i démoni. Ve všech vesmírech jsem viděl zákony určující dobro a zlo či nebe a peklo. Dále knihy vymezující jak cestu k potěšení, tak cestu k osvobození a také lidi, kteří tyto rozdílné cíle následují. Viděl jsem sedm světů, sedm kontinentů, oceány i hory. Viděl jsem, jak vše směřuje k neodvratnému zániku. Viděl jsem čas a jeho části, rozdělení na den a noc. Viděl jsem svatou řeku Gangu, jak spojuje tři světy, tedy nebeskou sféru, vzduchovou sféru a zemi. Stvořený svět se svou oblohou, zemí a oceány zářil jako vzdušný zámek. Když jsem to vše spatřil, byl jsem udiven a zmaten, jak je možné, že to vše vidím ve velkém prázdnu svojí mysli, ač to nevidím svýma fyzickýma očima. Nějakou dobu jsem nad tím hluboce rozjímal a nakonec jsem pomyslel na jedno ze sluncí a požádal ho o odpověď na mou otázku. Slunce pravilo: Velký Brahmo, si všemocný stvořitel všeho, co zde je, a jsi tedy skutečný pán světa. To, co se projevuje jako neustálá a neomezená tvořivá činnost, je sama mysl. Skrze nevědomost mate člověka a nutí ho přemýšlet, zda je skutečná či neskutečná. Jistě znáš pravdu, ale protože mě žádáš o odpověď, povím ti následující příběh.